Своєстю хотів Аббат якось вплинути інею фракцію. Але з того не вийшло нічого, бо імператриця відразу поскаржилася. Цієї ночі мене відвідав злий дух отче. Бодо злякався так, що не вмів того приховати. «Не всі ті духи злі, які нам видаються злими, дочка моя. Блаженні? Це й не належав до блаженних. Маєте знати, як виглядає». Аби збороти його молитвами, коли зустрінете. Вона описала йому свого нічного гостя, після чого Абат трохи спокоївся. Сподіваюся, ти зборола його молитвою. І він сам ще прокричав Ти недовго застанешся тут. І ще, як ти розуміти? Іноді, дочка моя, найнахабніші демони за законом божественної премудрості можуть Возвіщати людям істину. Лжею і обманом лишається тільки те, що вони кажуть от самих себе. І коли їхні пророцтва частково збуваються, то це тому, що їхня поява не зовсім некорислива для людей. Надто коли Боже проведіння подбає, щоб знешкодити дію їхніх підступів, явлення такі за свідченням святого Григорія, Звіщають одних про їхню погибель, а другим слугують попередженням про зміну способу життя. А мені? Що звіщає мені? Молитимуся за спасіння твоєї душі. Вона вельми пильно оберігається від загрози спокус і душа, і тіла. Але я ще не все вам сказала, отче. Хто почав, той дійшов уже до середини. Отже, ви знаєте про відвідини барона і про те, що він говорив? Шануючи вуха твої, не переповідатиму всього. Як я повелася, теж знаєте? Хіба можуть про що свідчити вчинки людини, так довго і несправедливо позбавленої волі? Несправедливо? Ви ніколи цього не казали, отче? Бо не наставав мій час. А тепер настав? «Так». «Чий же? Ваш чи барона Заугуша?» «Твій час настав, дочка». Вона трохи налякано підвелася, відступила від сповідника. «Як це розуміти, отче, ви теж з бароном?» «З тобою, дочка». «А ви як Заубуш? Звідки взявся цей диявол? Не вірю». «Дияволів немає, дочка моя». Є природа людська, а все, що поза тим, або ж Боже, або нічиє, нема на світі нічиєго, і безкорисливого нема. у усьому користь, і від мого визволення, від моєї... Що це має бути? Втеча? Вибавлення. Але як? Утекти? Вночі тихо по-злодійському? Перевдягатися, затуляти своє обличчя? Від кого і куди втікати? До кого? Нас послав найсвятіший папа-дочка. Папа? Який їх два? Один справжній, той що в апостольській столиці, Урбан. Де він? У Римі чи в Каносці? Всі папи сидять у Каносці коло Матільди. Ніколи не бачила цієї жінки, але вона, здається мені, вища із всіх. Може, то її дух? Являвся мені сьогодні вночі, і мене з цієї вежі повезуть просто до каноси? Дочка моя, приніс тобі благословення від найсвятішого папи. Тебе ждуть народи. Ти гідна найвищої долі. І в прасі упала на коліна, поцілувала руку абатові, усе у ній здригалося. Сокіло-скаженіло дряпався в темній скрині. Вона не чула нічого. Тоді спам'яталася, відчинила скриню, винесла птаха на рукавиці до вікна, випустила. Лети, лети і не вертайся! Упивайся свободою, живи волею, бо тільки то є справжнє життя!» Вправлялася з Соколом з умінням досвідченого головецького. Абат подумав... Як, власне, мало він знає цю жінку. Мабуть, вміє вона кидати впису звіра, фідлати коня, рубатися мечем. Загадкова слов'янська душа. Я б хотіла вийти звідси в день, коли світить сонце, аби всі бачили, і від'їхати з ворони в пишноті ще більшій, ніж прибула сюди. Ось безмежність жіночих примух. На жаль, дочка моя, це неможливо». Ми вимушені дотримуватися обережності, але вже за Вероною тебе зустріне почет, гідний твого сану і твоєї чистоти. Коли це буде? Коли звелиш? Так усе просто. Твої недостойні слуги все підготували. І можна вже сьогодні. В досвіта найліпше, дочка моя. Чому не звечора, бодай? Найліпший час передсвітанкова пора. Сплять чисті душі, але сплячі негідники. Хто приїде за мною? Коли дозволено буде, ми обидва. Ви за убож? Без нього не можна. Не хотіла б його бачити. Але зате вельми хоче його бачити, моя Вільтрут. Раз є згодна. Велій дівчині готуватися в путь. Ми візьмемо все найцінніше, що є тут. Небагато має тут, усе лишається імператорові. Про твоє майно подбають згодом, дочка моя. Ївпраксія покликала Вільтруд, бат тихо зник. Дві пари очей зустрілися поглядами, дві спільниці, залежні одна від одної, не на різницю у становищі. Бо хіба є хтось незалежний на цьому світі? Що ми братимемо, ваша величність? Захапалася Вільтруд, «Ми заберемо все-все. Ви не турбуйтеся. Я подбаю, я...» «Ми нічого не візьмемо звідси. Тут на всьому печат неволі. Не хочу більше неволі. Полишу все».